Ahó. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem. Én csak goldba járok. Sajnos kocsmában már nem. Nem. Visszaszámolok. Száz. 98. Elég. És gondol, hogy ki lehet az. Stimmel. Fiala. Kejfe Jancsi. Civil Rádió 9800 És interneten. Ez a test, es, la leyenda de Sanadó. Van itt két történet, nézzük, hogy önök mit kezdenek vele. Figyelek, ha valamire. Itt szól az egyik. 2019. február 16-a, de hát két nappal ezelőtt, két újságírót rúgtak ki egy újra hasznosított cikk miatt. Six, ő a szerző, még hogy következmények nélküli ország, kérem szépen csütörtökön a reggel, 10 körül került ki egy post ide. Ez a commentplont.com, nevezetesen... Az Állami Propaganda Hivatalban Turkeve egyenlő Mezőtúr címmel amiben egy mulatságos húzásról írta a szójónhu publikáló publikáló és Zsuzsa egy éven belül ugyanazt a cikket kétszer is megjelentette. Mindössze egy személynevet írt át benne, illetve ahol Turkeve szerepelt az eredetiben, ott most mezőtúr volt olvasható. A sztorit felkapta a sajtó, egy nap alatt körbe is szaladt rajta, péntek estére el is felejtettük, hogy volt ilyen.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 ezért nincs az online tartalomhoz, szóval így és itt állunk. Ez az egyik történet. És van itt egy 15-i hír, ez háromnapos, tehát az Eho TV többet nem hívja meg a Kemény Mag mert Jakob Péternek hívták Jakab Péter jobbikus politikust. Olvasom, ez a 444. húni jelent meg, a szerző Horváth Bence.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 A jobbikus politikus megkérdezte azt is, hogy vajon az Auschwitzban megölt dédapja miatt hívta őt megadja Gábor Ambrózi Áron és Vécsei Kovács László Jákobnak. Jaka postjára publikálása után nem sokkal a Fideszes TV holapjá megjelent egy közlemény, mely szerint az EHTV TV 2019. január 1-i Kemény Mag című vélemény műsorában vállalhatatlan kijelentések hangzottak el. 2019. január 1 -e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 aki szerint elfáradta a műsor. Térjük, hogy működnek Rákász Béla te kervényei vagy bárki másé. 061 0999 és 0636771161 Ambrózi Áron egyébként a Facebook posztján az alábbiak szerint reagálva.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 a Gabóca, Luki Kati, Körteember, Dr. Albán megadja, Tarsoyla, Civései, Pucér Robert és még egy csomóan, akik hirtelen nem jutnak eszembe. Hogy a Jobbik hirtelen náci vadászpárt lett, amit nem, nem elfelejtettem mondani, hogy egy 120 éve alattéaknak nem való, és 120 év feletieknek is csak korlátozott mértékben. Hogy a Jobbik, amit egyébként elég szülön lé, hirtelen náci vadászpárt lett, ezt a közéleti kabarék kérdéskörébe sorolom.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 I was 0614890999 hat és nulla Jyakap Péter jobbik a következő írja. a korábbi postomban látva Jákophoz az Orbán Kmány nívódíjas tv je feltettem a kérdést, de a Jákobozás lenne az a Nívó díjas szellemi újdonsága, ami erőssé fogja tenni Magyarországot, hogy ez még csak a kezdet. Az EUTV egyik Jákobozója, kiemelt Fideszes Pestisrácok.hu propagandistája és most megválaszolta a kérdést, ez még csak a kezdet. A Fidesz az úszító gyűlöltkeltő politikája megszülte a maga gyermekeit, és akkor eszemült Kocsis Máti Fidesz frakcióvezető arról ír, hogy ezek az újságírok intellektuális fölényben vannak. Lásd még morális fölény Gulyás Gergely. Másokhoz képest, és mértéket jelentenek a Fidesz számára. Értjük, látjuk, nem kérünk belőle. No. 061-489-099-9 és 06 A napi műsor fél kilencig tart, szerdán nem lesz érő lebonyolítások egy fejancsi. A gondolványok, hogy kerüljenek elő. Sért Kocsis Máté, Varga István megnyilválulása után méltánytalan és valótlan, amit Varga István egykori képviselőtársa önökről mondott méltánytalan, mert önök azok, akikre a mindennapokban is a legfongosabb politikai csatákban is mindig számíthatunk. Önök azok, akik lehetőséget adnak számunkra, hogy a le nyilvánosság előtt elmondhassuk, amit a világról, hazánk ügyeiről gondolunk, és önök azok, akik ha kritikusan is mellettünk állnak, amikor hibázunk. Mindemellett valótlan is ezáltal a sértő és Varga István állítása, mert az igényesség és az intellektuális fölény már akkor is az önöké volt, amikor létszámukban messze elmaradtak a posztkommunista liberális kollégáiktól. Használva Varga úr erőltetett ideát odaát logikáját, ideát mind a régi nagy öregek, mind az új generáció tagjai döntő többségben tanultabb, műveltebb, ha úgy tetszik, igényesebb újságírók, mint odaát. Az önök örték alapultságáról már nem is beszélve, amely a nemzeti oldal számára folyamatosan zsinormértéket mértéket támaszt jelent. A tényleg sok népszavát indexett magyar-narancsot olvashat Varga, István talán így bele az odaátiak ok. A felső rendőrség kultusza Szégyellem magam, az által elmondottak miatt ezért helyette is bocsánatot kérek öröktől, további jó munkát és kiváló egészséget kivárok mindannyiunknak, Kovács Kocsis Máté. Ma a 2019 február 18 -a, a hétfő van, három perccel múlott 418. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Elérhetőségem 06 148 és 06 0 fok van, ennek még meg lesz a többszöröse is, ami értelmetlen, hiszen a nullát bármilyen számmal szorozzák meg, az nulla marad, úgyhogy várjuk meg, amíg el lesz egy vagy két fok, azt már meg lehet szorozni. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az asztalról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fialai János 120 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, mely egy nyugalom megzavarására alkalmas. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha azt akarják, hogy a műsor eltartson még néhány percig, akkor telefonáljanak, mert egyébként nagyon szívesen hazamegyek, és megyek huszadából már most is. A múltkori nagyon messzire jött ember elég tragikusra sikeredett, elsősorban az önök jó voltából, se baj. Jövő héten ismét lesz, mához egy hétre, azaz 25-én, este fél nyolc órakor, az Aquarium Club volt lokájában, aztán megint két hét múlva, és aztán legközelebb már csak áprilisban. Már ha nem mennek el arra a nagyon messzire jött emberre, amit kizárólag Bakás Tibor Settenkedő és Filipov Gábor fémjeleznek, mert hogy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 De az fél nyolc itt tart, hogy mi lesz a Szerdával, azt még nem tudom.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 Laci, én már megint nem találom a te e-mail címedet, gyere veled, be kéne tenni majd kivételesen két reklámot is a műsorba. Továbbitás, igen. 061489099 és 03676 még 150 másodpercen keresztül. Egy-négy, 8, 9, kilenc a és utat harmint. Györög. Még 70 másodperc! élj jó, ez, ez, ez a témá, az csak annyit, hogy ő azért mondjuk egy jobb pártba is beléphetett volna, a... Uram. ennyire rendben ja. van. Akkor ezek szerint van olyan antiszemita, aki egyébként joggal tesz zsidókra megérzés, mert ne, rossz ne, helyen ne, van, de, de, de, de, de. de. Szerintem 732-ig se kéne várnom. Már a legutóbbi nagyon messziről jött emberen önökre kellett volna borítani az asztalt,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 de hát azért valamely is bocsánatos bűn, hiszen egy jobbikossal kapcsolatban hangzott el. első elküldtem az SMS-t, honnan fél nyolckor első lesz nyolc órakor Nemes Gábor. Amíg itt csomagolok, addig telefonálhatnak, aztán már csak a hűthelyemet találják. Én ezzel nem büntetem önöket, csak azt mondom, hogy felesleges. A leghatározottabban tiltakozom az ellen a közöny, közömbösség, érdektelenség ellen, amely az elmúlt időben az önök tevékenységét alapvetően jellemző. Elsima Lászlót, azt meg tudják szólni. Az nagyon megy. Ráérez máskor, hogy Laci, hogyha majd elmentem. Köszönöm. Nem, mint hogyha ezek egyébként egybevethető dolgok lennének, mert ezek nem egybevethető dolgok. Nem fogok pótolhatatlan ült magam hogy. Ráadásul annyi műhelytitkot is elárlok Önöknek, hogy még azon is gondolkodtam, hogy ebben egyáltalán előjöjjek el legyen egy ilyen könnyed hétfő műsor. Kicsi nyomtattam ezeket az oldalakat, hanem csak emlékezetből az interneten felállva mutattam meg Önöknek. Abban bízva, hogy úgyis másodpercek alatt túljutunk ezen, Ki lesznek akadva, fellesznek háborodva, sajnálják, hogy ilyesmi lehet... Yeah, that's what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 7 óra 32 percig tartott, aztán még a maga módján biztosítottam további 9 percet 7.41, az -e, szintén 12 most 7 óra 39 perc, 47 másodperc van nagy megtiszteltetés volt önök előtt ma megjelenni végülis ez a 9 perc ez nagyjából ugyanúgy telt mint az azt megelőző fél óra Valamilyen módon az embernek reagálni kell arra, ahogy a másik fél kiseltetik a mondandója iránt. Elnézés, hogyha nem megfelelő módot választottam volna. Ennél jobbat nem tudtam találni. Tessék! Jó napot kívánok, Sziadó úr! Én most kapcsolódtam be az adásba, nem tudom, hogy gól értem, hogy ne akarja az adását. Nem, azt mondtam, hogy ma hazamegyek.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 Tudnia kell, el... a nagyom, tudnia kell, hogy már a nagyon messzire jött ember, amely legutóbb csütörtökön, tehát a múlt egy csütörtökön arról foglalkozott, hogy vajon mennyire szerencsés, mennyire szerencsétlen a Fidesz leváltása érdekében a jobbikkal szövetséget kötni, vagy nem szövetséget kötni, vagy, és társulni, ott nagyjából olyan benyomást keltettek az emberek, mintha egyébként Izlandiul beszéltek volna hozzájuk. Nagyon-nagyon nagy érdeklődéset mutattak, de nem tudtak hozzászólni mert az, az, az, az egy, a, a, a színpadon lévők izlandió, beszéltek ők pedig magyarul. Legalábbis ilyen volt a, a, az egésznek a jellege,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 képviselően nem az a fajta, aki betelefonál. Nagyon nehezen ja, veszik el. Ja, Oké, okay, rendben van. Az én hallgató, hogy nem az a fajta. Ez a műsor azáltal várt híresség 2000 októbertől, tudom is én egészen meddig, hogy itt milyen hihetetlen mennyiség ember van, és higgyél hogyha most csak egyszer arra kérném az embereket, hogy telefonáljanak be, és mondják azt, hogy ha-hó, itt másodpercek alatt lenne száz telefon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 De pont erről van szó. Sikerült önnek telefonálnia ennek önök. Csak éppen azt nem talált el, amért én az egészet feladtam. Imáron több mint hármied órája beszélgetünk arról. Arról a nagyszerű, Fidesz vezetésű, vagy Fideszhez közelálló értelmiségi garnitúráról, amely egy műsor négy tagjából befejezi valaki?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 Én egy jobboldali szavazó, De aki szédje. Mennyiben érdekedett, tényleg, az áldja már meg magukat az Isten. Ma a 2019. február 18-a hétfő van, 7 óra 52 perc. Ezt egy liberális ember mondta.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 Az, hogy jobboldali, a jobbél, a jobboldali jó érzés, az más, mint a baloldali jó érzés? Hogy tényleg azt meséltem a honpolának pénteken, hogy én abból indultam ki, hogy a báb élményünk ugyanaz, és most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 Valamiért a Bajer Zsoltra vadásznak számra teljesen érthetetlen módon. Miről beszélgessek önökkel? Tehát tényleg. Ma a benzinkúton kértem egy kávét, mert hitkán szoktam két kávét inni egy reggel, többet rossz a kávé, mint jó, és mondta a nő, ki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 Belkovics Miklós, nem Vilmos. Hanem nem mi a lényeg? Belkovics Miklós, ezt mindig elhontottam. nem Miklós, hanem Vilmos. Belkovics Vilmos. Bocsánat. Azt hiszem a Vasszidi Miklós. Már bevárom az eseményesőnek a válaszát, hogy mi a lényeg, ha rosszul látom. Hát nyilvánvaló, hogy nem az a lényeg, hogy a negyedik egységekről, az egész a lényeg. Belépve itt a jobboldali újságírók morális fölénye, amire hirtelen Varga Istvánnak a nem tudom, milyen öszödi beszéde kapcsán mindenki rájött. A másik esetben ott a szerkesztőt is kirúgták, pedig állítólagnak nem is volt köze ahhoz, hogy kétszer jelent meg ugyanaz a cikk, csak más-más helységnévvel. Ott valamiért fontosnak találták kirúgni a szerkesztőt.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 Azt ugye tudják, hogy évekkel ezelőtt nem így viselkedtek.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 az már rég rossz. Jó, regeg. Jó, regeg. Nem lehet, hogy az a probléma, hogy az asszisztencia az nem teljes részvét jelent. Tehát, hogy most részvéről nem volt egy ilyen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 karakter, mint a három... De tényleg most azt szeretném megkérdezni, hogy ő most zsidózik? Hát akkor meg, ugye a Vilmos egyébként általában milyen ezt én nem tudom megítélni. Nem is nagyon érdekel. Engem Vilmos csak akkor érdekelem amikor ott van az EHO televízióban, akkor se nagyon...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 szénán is utólag tehetet, De itt nem történt ilyen. Itt Fem ilyen nem történt. Hát de hát akkor meg ugye ez nem is lehet egy lapon, amit a kiálló esemben... Elnézést, a másik ezt három se kért elnézést, a másik háromnál a televízió megoldotta az elnézést, kérés úgy döntött, hogy majd elnézést kér helyettük, azzal, hogy leveszi őket képernyőről.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 Legutóbb Ambrózi Áron azt tüntette fel a Péter egyik beírása, hogy Auschwitzot rosszul írta. Hétfő lehetünk a Antiszemiták szerdán nem.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 Tulajdonképpen szűz. Tulajdonképpen nem is antiszemita az EHO TV. Csak az a tulajdonképpen, csak az ne lenne ott. Ettől persze egy tévé nem lesz antiszemita. De az, aki a saját munkatársát így menti,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 Most azt visszaventem ugyanoda. Hát azt nem állítanám, hogy valami nagy társadalmi, tehát hogy ilyen nagyon sokan felzárkoznának mögém, és ebből adódva úgy érezhetném, mintha tömegek állnának az én véleményem mögött, és ettől az én véleményem többnek számítana. nem mintha az én véleményemet az minősíteni, hogy hányan gondolkodnak ugyanúgy, csak dia van olyan érzés az embernek, hogy jobb, ha többen gondolják azt, amit ő, mint a kevesebben, de hát ez most nem az a pillanat. nulla és hat először nulla hat és 06 hat másodszor 061-489-0999, és 0636771161. Senki többet? Tessék. igen, azon gondolkodtam csak el, hogy a Velkovics helyében, hogyha nem tudom, ezek állandó vendég volt ez a három, aki gyerkült. Hogy milyen furcsa lesz az, nem, hogy legközelebb, csak ő lesz ott abból a négyesből egyedül.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 Amik itt szeretlek, Magyarországért leváltották a csiszát, és beállt a harsányi, nem mint nagyon összehasonlítható lenne. Hány ilyen volt a médiában? Én ezt ugyanúgy akkor elmondtam önöket, akkor se egy egy tízeskállán egyesre se. Nehogy már a Velkovicsnak az legyen a legnagyobb problémája a következő kemény meg címűsornál, ha találnak oda három résztvevőt. Beleértve, hogy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 Mert talán majd lesz ott egy olyan ember, aki őt fogja megkérdezni az EU Televízió, hogy de kedves Vilmos, neked nem gondolnád, hogy nincs itt helyed. Tényleg ez a lényeg. Hogy hova lett a tisztálátásuk? Hova lett az értékítéletük? Hova lett a határozottságuk? Beleértve a tévedés kockázatát. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Örül. Én csak egy rövid visszaigazást, hogy így nem kezdek más gondolni a lelki egészségről, mint amit, nem tudom, eddig gondoltam, vagy amit nagyjából ön is gondol, de én ezzel az eseten egyáltalán nem csodálkozom, tehát ebből 12 egy tucat, annyit tudunk ilyet mondani az elmúlt x évből, hogy, hogy én, én nem fogom megjátszani, hogy én ezen csodálkozom. Nem, nem, Botrányos, de há, mint, hogyha, hány ilyen bot... Nem mint, hogy lényeges lenne, mert nem, szerintem nem ez a lényeges. Mondjon még egyet. Mondjon egy olyan műsort, amelynek a négy szereplőjéből hármat eltiltanak, és a negyediket megtartják. Mondjon egyet. Jó, megfogom. Meg viszont hallásra. Oké. Okay. Megfogtam. Tényleg, ezt mondom önöknek. A legkülönbözőbb oldalán keresik ezt a problémát, csak ne kelljen szintvallaniuk. Nem mondják azt, hogy tűrhetetlen. Hogy Pálinkás Józsefet nem dobja le magáról a tévé képernyője, hogy amikor ő egyébként oktatási miniszter volt, vagy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, akkor egyetlen egyszer se szólalt meg tárcsodalmi ügyeket tekintve olyan szigorral, mint most, és ezt nem mondanám neki, ha tavaly nem beszélgettel volna bele, mikrofonon kívül majdnem három óra. És képes az értelmiség etoszárval hosszan értekezni, és jóformán nincs olyan ember, aki megne ATV, BTV, mindenki vetel aki a sorába mint valami hogy hogyha ráírunk, akkor abból többszöröse jön ki. Lett egy olyan megengedő hang, nem? Nem, hogyha én ne lehetne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 Hogy ez a Jakab Péter mehetett volna egy másik pártba is. Végül is. Egy jobbikost a rezidóznak az nem egy olyan nagy szám, mondja xx aki férfi ebben a műsorban. Azt az egyik hallgató, Másodlagos Frissességű Hal. Újra futózott állam.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 061 48 099 és 06 Először holnap fél kilencig leszünk Szerdán, nem lesz írva a bonyítások. Jancsi jövő héten hétfő lesz a következő, nagyon messzire jött ember, de ne aggódjanak, még egyszer ugyanabban a témában nem szokott nagyon messzire jött ember lenni, mossa lesz. 061 48 és 06 másodszor. 061 489 099 és 0 hat senki többet. Hát akkor döre pont gmail.com. Vidám jó kedvű műsor volt. Laci, te jössz?